Det här är vi från framtiden och vi spelar in denna korta ljudsnitt precis efter vi har spelat klart hela vår podcast. Yeah. Vi glömde vår mic denna vecka så vi spelar in på våra, ja, våra mobiler. Nästa vecka kommer vi vara tillbaka med bättre ljudkvalitet men snälla lyssna då på denna podcast. Eftersom vi pratar om tågresor, feminism, lite om oss och mycket annat. Så det är verkligen värt att lyssna på, njut, när dåtidens Beata och Sofia take over the world. Välkommen till podden, jag är Sofia. Och jag är Beata, och det här är våra tonårstankar. Hej, och välkommen till vår första podcast. Oh! <laughs> vår första podd och vi hoppas våran sämsta it only gets better or worse from here ja oh. mm -hmm. um, så det här var väl en idé vi hade klockan ett på natten och vi bara ja. okay. vi ska göra en podcast och så sitter vi här i ett väldigt creepy <laughs> rum som oh. eh... i mitt hus Ser lite ut som en källare. Och Sofia sa precis. Tänk att du lever som en Frank. Och jag tror inte det var någonting positivt sagt där alls. Men jag är Sofia. Och det här är min kusin Björn Och vi kommer Tja. prata lite grann var varje vecka, varannan vecka. Någonting sånt där om våra liv. Och det är där andra lite tråkiga grejer. Men vi hoppas att det kanske är intressant. Ja, vi... Äm... Jag är 16. Jag ska fylla 17 och Sofia, hon... Jag är 15 ska fylla 16 i januari. Och vi kusiner. Vilket är ganska... Hemskt. Det är hemskt. Jag tänkte säga nice, men okay. det är hemskt. Det är hemskt, vi heter varandra. <laughs> vi, vi är inte ens i samma rum. Det här, vi är liksom... skype äh... technology. Ja, precis. Uh, nej, men... Uh, vi... Sofia ska börja första året på gymnasiet eh, om typ där några dagar. Och... Ja, en vecka eller två. Ja, och jag ska börja tvåan. Så det är ganska nice. Mm. Okej, okay, jag är ett stort mellofan, mellonörd, whatever. Jag läskar också Eurovision, men häromdagen så var jag på och... Oh my god! Jag såg Dinana på bussen. Får jag bara fråga om Dinana... Vänta, är det hon med så här... Rosa hår? Som hade så här, Hon var... Oh my god. För på... får jag bara... På Melodifestivalen... Ja. När såhär Dolly Style... Mm. När de skulle så här, I andra chansen ja. säga någonting snällt om varandra. Typ ja. Dolly... Dolly Style bara... Åh, hon är jättesnäll. Och hon bara... De är väl speciella alltså. <laughs> jätte rude. Ja, ah, men jag skulle säkert kunna stalka henne. Eller vänta nej, det sa <laughs> jag inte. Jag, jag... <laughs> you, you heard it here fo first folks. Sofia tänker stalka Dina I can't deny it. I can't Dinana. <laughs> mm, är Men speciellt du med. Tack så mycket, men hon verkar ändå vara typ så här lite bitchy. Jag vet inte, hon såg lite sur på bussen, men jag menar, vilken Stockholmare gör inte det? Ja, vem inte sur på bussen? Ja. Jag tycker faktiskt det är mysigt att åka buss. Alltså, mm. inte när man är så här, på väg från skolan och det är så här: Packat med folk och du känner ja. så här: I'm gonna die here. Utan <laughs> när man så här, när det är så här, lite mysigt och det brinner lite och man lyssnar på lite musik. Ja. Eller när man ska typ ut och resa och man är på en buss i typ två timmar, då är det bara så här. Bok, podcast, bara så, här, ready with snacks. Just chillin'. Um... Like a villain. Ja, vi säger så. Men vad har du gjort under de här dagarna? Eller på sistone? Jag har inrätt mitt nya rum nu när jag har flyttat och varit till IKEA kanske tre gånger. Så det var, det var jättekul. Jag såg på Instagram att du insåg precis att du hatade Ikea. Det tycker jag är jättebra. För jag har hatat Ikea jättelänge. Och bara, välkomna till klubben. Men jag menar, jag bara, vi hade fyra vagnar. Nej, fem vagnar. Vi var tre personer. Ja. Ah, men alltså, vad var det just med den Ikea-experiencen som kändes kände som var liksom, that's enough? Vi köpte tre sängar, en sängram... En jättestor fåtölj, flera andra galgar och grejer, ett toalettbord, flera pallar, um, balkongbord, en några andra och tredje. Var det därför du hatade det Var det inte typ såhär en bitchig tant som bara, move over, I'm gonna get my meatballs. Du menar min familj? <laughs> nej, jag skämtar, jag skämtar. Min familj kan säkert höra mig. Så, um... nej, det var bara jobbigt. Jobbigt, mycket grejer att göra. Mm, att alltså, hitta. jag själv... Um... För, tack för att du frågade, förresten. <laughs> uh, jag har... Vad har du pratat om? Jag har åkt från Skåne. Uh, med tåg. Och jag har varit i Skåne. Men min resa var kanske inte den bästa resan. Av dem alla. Oj, vad hände? Tack för engagemanget. <laughs> uh, jo, jag kom till min uh, lilla... <laughs> Jag har smittat dig, now it begins. Om jag hostar typ under det här så är det bara för att jag är sjuk. Skyll på mina föräldrar, det var de som smittade mig. Vänta, jag måste bara... Och de som födde dig. Ja, <coughs> det var de som födde mig också. Eh, inte pappa. Om, om det inte är någonting han vill berätta. Men i alla fall, jag kom till så här... Jag vill ha så här bord. Det finns bordplats och det ja. finns så här... Fly alltså, typ som flygplan, att det är så här som mm. du fäller. Um, och jag satt vid fönstret och sen så bara kommer en barnfamilj. <laughs> jag tänkte, <laughs> jag tänkte så här, nej ni, ni ska gå vidare. Och de bara så, här, hej! Och jag bara, nej! Och i alla fall det var typ en tvååring och typ en fyraåring. Så lilla barnet kastade skor. Det var liksom inte trevligt. <laughs> um, och sen så var tåget. Två timmar försenat. För att typ någon hade... Det brann någonstans. och Oj. Det var två timmar försenat. Och jag kände så här... This is where I die. Typ. Jag var så himla trött. Och vi skulle bara komma fram typ sent. Och jag kände jag orkar inte mer mer här alls. Mm. Um, och sen... Jag hade tur och fick platsen precis bredvid um, toaletten. Så det var ju skönt. Mm. Men... Det satt en kille bredvid mig mm. som sov och jag satt vid fönstret och han satt i mm -hmm. gången och jag ville ju inte värsta bara så här. Excuse me men jag måste gå på toa så här och väcka honom för jag, jag vet inte vad jag skulle ha mm. tycker det var pinsamt så jag bara satt där och bara I got lady business to do. Alltså det var inte kul. Och han var så jättelånga, hade jättelånga ben. Så om jag skulle, så det var så här värsta stora grejen. Han var tungen och resa upp och så hade vi en massa sladdar mellan oss och vad vi fick Det, fixade långa, det. Ex, typ. Ja. Och sen så var det en nasty toa med typ inget toalettpapper. Och jag bara, nej. Så det var inte värt det när jag väckte honom. Mm. Och sen när jag satte mig ner efter att honom så har jag bara... Och det är min, min, alltså, i mina byxor hade jag redan ett litet hål i skrevet. Och sen så bara, alltså typ så här, man kan se mina trosor och allting. Och jag bara, nej! Så det är, så det är alltså jag mina slitna mm. byxor. Och jag tror inte Rick Jean ska sitta i skrevet. Och eh, den här killen och den här barnfamiljen mm. som sitter och väntar på att tåget som står still ska gå. Jag tror att du snappchattar mig faktiskt. Ja, det var inte direkt eh... super. Nej, en kul cool story. Mm. Så här en TV-serie som Lost, där eller typ filmer när så här plan kraschar och de är tvungna att leva på en ö typ. Mm. Så är det massa killar och massa tjejer så här. Och killarna växer så här skägg, men tjejerna mm. får inte ett enda Hår på benen. Alltså, <laughs> inte några hår alls. Och killarna odlar värsta skäck. Var får de rakhyblarna ifrån? Alltså. Nej, men de är ju kvinnor. De får ju inte växande hår. De måste se ut som bebisar. Alltså, det är ett helt är lite sjukt. Och jag såg en så här... Du vet att om man är sjuk så, så sitter man och kollar på så tv-shop. Eller jag har mm. gjort det i alla fall. Jag ligger så här, och kollar på tv-shop och bara... Jag blev åt sig övertygad att jag bara ja, jag behöver den här melonhackaren. Mm. Alltså, jag gillar inte ens meloner, men jag behöver den här hackaren. Då såg jag så här laserreklam för så här um, laser removal fast liksom hemma att du mm. hade ett mm. eget system. Mm. Och inte ens när de skulle visa tjejer som tog bort lasret. Mm. Hade de sina hår på benen. Så de hade ja. så här slätrakade ben och de bara satt och hörde på med den där lasen Och jag bara, förstör inte det här syftet liksom. Mm, precis. De hade bara en animation, men jag vill ju se hur det funkar på riktigt. Mm. Så här om dagen var jag och min fader på museet. Vi går förbi ett café och där sitter två tjejer och jag hör att de pratar om feminism. Och jag bara såhär, jag hajar till. Och jag liksom lyssnar lite närmare för att se liksom vad de tyckte. Och då pratar de om, Jag jag hör att de pratar om liksom um, kläder och sånt där. Och att tjejer borde få ha vad de vill. Och jag bara såhär, yeah! Och jag vill nästan springa in och bara vara såhär, jag håller med! Och bara typ springa bort igen. Men jag bara, jag tycker det är så himla skönt när... När man inte är en enda som är bara så här. Girl power! Ja, jag vet i sina skämt. Alltså just feminism i hela. Personer som är feminister. Jag bara. You know, we got this together. Och killar som är feminister. Alltså. Du vill att behandla mig som en människa med rättigheter som andra. Woo. Alltså det borde inte vara så himla höga standards egentligen och vill jag ha en kille som är så här feminist. Ja, precis. Det är vänt mig en gång eller jag en vän. Jag hade luftcitat omkring omkring vän. Men hon var så här, ja men varför är det så himla viktigt att han säger att han är feminist liksom? Jag bara så här, ja, jag vet inte. Um, kanske för att vi båda människor och annars, jag kommer att ta på här, här på engelska, men annars om man inte är det så är en kanske en gutless weasel. Sant. Och sen, jag har också sagt det till mina vänner så här. Uh, typ, ja ah, men jag vill ha en kille som är feminist. Mm. Och de bara, ja ah, men då kommer du ju aldrig hitta någon. Gud vad höga krav du har. Och jag bara, jag vill bara ha någon uh -huh. som behandlar mig som jag är en människa och i värld lika mycket. Ja, alltså, ah, precis. Och Lika om det är så svårt honom. att kalla sig själv en feminist om man ändå tycker det, det är bara så här att ah, jag vill ha jag vill ha rättigheter för kvinnor, men jag är inte feminist. Oh my God. Alltså liksom, vad för slags, vad för slags um, internetartiklar har du läst. Ja, ah, men det, det är ju så. Alltså, det är som att säga typ, att ah, ja, men alltså, jag fixar att händer. Ja, ah, men är du en tandläkare? Nej. Alltså, gud var aggressiv där. Mm. Jag är inte alls tandläkare. Precis. Och sen. Det hela här med feminazi, jag var typ, mm. jag typ så här. typ när någon säger Fuck feminazi, då vill jag typ så här hoppa ner i en grop och typ leva där tills jag dör. Mm, för, bara att komma på idén, att liksom, att du står för kvinnors rättigheter är ungefär samma som att sätta folk i koncentrationsläger och typ, segregera människor och sätta människor mot varandra och ha ett mm. krig som har dödat miljoner. Man bara... Mm. Okej, okay. In, inte, inte samma sak. Mm. Mm. Inte alls. Nej. Liksom, finnor är inte Hitler. Men Hitler var INFI och jag är INFI. Så, men Jesus var också INFI. Um... Så, jag I menar... You know, dance with the devil. Ja, uh, och... Om ni inte förstår, Sofia refererar till eh, någonting som kallas Myers Briggs personlighets...grej. Någonting. MBTI. Googla det just nu. Gå in och hitta den. Den heter typ MBTI personality quiz eller någonting. Det är faktiskt ganska intressant. Det mm. bygger på Simon Freud som var väldigt stor inom psykodynamiska eh, psykologin. Jobbade med en kille som heter Carl Jung. Och Carl Jung hade... Gud vad jag känner såhär... just nu. Alltså, <laughs> allt jag har fått lära mig på psykologin kan jag äntligen säga. Men i alla fall... Carl Jung hade en, en idé om att man kunde dela in eh, världen i 16 personligheter. Baserat på deras personliga tänkande. Det så det, då kan... är det fyra bokstäver man har. Mm -hmm. Som... Per person. All, per person. Och alla refererar till någonting som har med ens kognitiva tänkande att göra. Som till exempel är du traditionell eller och gör saker hands on eller drömmer du bort och sånt. Eller är du ja. introvert eller är du extrovert? Planerar eller, du? Är du spontan? Vad, hur introvert hur extrovert är du? För man är inte introvert eller extrovert. Man är på en skala. Ja, och sen har man fi, av de här fyra bokstäverna så är två bokstäver måste vara introverta. Och två bokstäver måste vara extroverta. För det finns mm. ingen person som är helt introvert. Inte ens typ Ron Swanson i Parks and Recreation. <laughs> alltså det finns ingen. Nej. Men om det här låter lite komplicerat så kan ni bara söka på det. Eller sluta lyssna. Men gör snälla inte det för vi älskar dig. Jag älskar dig. Alltså jag är inte redan för det commitment. Men mm -hmm. okej. Okay. Vi, okay. vi kan adda varandra på Facebook. Mm. -hmm. Det relationsstadigt är vi. Oh, ja, inte Snapchat. Nej, tack. Nej. Se ser inte hur du ska se mina kula selfies. <laughs> Okej. Okay. Jag har märkt någonting ganska skumt om mig själv. Okej, det här är faktiskt... Det här är ganska dumt, men... Det är väldigt dumt, för det var 100% härligt. Men... Jag kan se på människor. Vilket... Du kan? Jag kan se. Jag vet. Oh A, check God. your privilege. Alla kan inte se på människor, Sofia. Nu tycker jag du är lite diskriminerande. Nej, ja, jag... I just hate. I don't discriminate. I alla fall, jag kan se på människor vilket språk de läser. Eller åtminstone vad de ser ut att de läser för språk. Så du kan se människor och språk. Nej, men... <laughs> men inte eh, tänk så här. I Sverige, um, i svensk grundskola, finns det tre språk man kan välja på. Uh, franska, tyska, spanska. Mm. Och det finns vissa människor som väljer spanska. Det finns vissa människor som väljer tyska. Och det finns vissa människor som väljer franska. Alltså så är det bara. Det är kanske bara jag som är i fett judging. Men så är det. Till exempel du ser ut som en franska. Och du har rätt, men du visste redan att jag... Men du, om jag inte skulle känt dig så visste jag. Mm. Alltså, är det på grund av att jag har en rosa topp och du tror att jag är en typisk tjej som bara vill åka till Paris och London? Ni men kolla. <håll> nu ska vi vara lite <laughs> ärliga här. Nu, alltså förlåt alla som läser de här språken, oh, men om du läser franska... Det här ger... Alltså, såklart finns det undantag. Så är du liksom... Du är den där lite bättre människan lite så här smartare, du har eh, ganska högt betyg i många ämnen och, eller du vill ha det du vill vara, ja, du vill, du vill vara den bättre människan eh, aka jag, jag läser franska jag och eh, jag vill vara den bättre människan om du, okay, om du läser spanska, bli inte arg nu men så här, de som väljer spanska är lite såhär, antingen så kan de spanska, eller så är det så här, Ja, jag väljer någonting. Jag antar jag väljer spanska. Mm. Typ så det är de lite populärare i skolan som väljer det. Eller I typ... Som bara känner sig, ja, men jag vill välja spanska. Alltså det är, du men det finns ganska många typ fjortisar som väljer spanska. Mm. Och tyska. Ehm, tyska. Och jag har den grejen att lägga in också. Här är här är... I tyska känns det som <coughs> här går det personer som suger på tyska eller personer som är jättebra på tyska, det finns inget in between liksom, man är antingen asbra ja, typ A, eller så ger man så här jättehemskt och bara valde någonting och var inte cool nog för spanska eller ambitiös nog för franska och därför väljer man tyska det, Men jag, det är min teori absolut. och man passar in i de här kriterierna på hur man ser ut, för jag är en väldigt judgmental människa som borde stoppas jag känner att det är folk som pluggar till att bli ingenjör eller något sånt där som också gör tyska, för att Tyskland har ju väldigt, um, ja, väldigt stark syn när det kommer till typ bilar och sånt. Jag, jag gissar lite grann bara, för våra, våra pappor pratar mycket om Tyskland. Ja, de tycker inte om Tyskland så mycket. In, inte, inte på ett rasistiskt sätt, men jag menar liksom... Jag tror inte man kan vara rasistiskt om ett land, though. <laughs> <laughs> Och nu kära lyssnare Om det finns en eller flera We love you anyway Eller hur? Nej Okej okay. Men i alla fall nu tänkte vi spela en liten this or that Tag, questions, någonting Engelska ord What is life? What. Would you rather be out about your normal day naked or fall asleep for a year? Så so, skulle du hellre gå ut och vara naken eller som. Eller vara. Mm, so, sova i ett, ett år. Jag skulle faktiskt vilja sova ett år. Alltså, för gud, kolla vad, du skulle känna sig jätterefresh, du skulle bara ohm. Men, men där tänk... måste man vara naken en gång eller en, dag. Någ, en dag Alltså nej Jag a normal day Alltså jo. typ gå till skolan naken Nej tack, jag sover hellre i ett år Alltså för istället var skönt Att sova Då kanske din familj skulle tro att du var död Men det får du leva med Ja jag skulle nog hålla med För det är bara så här. Låt oss säga att det är efter skolan eller något sånt där. Låt oss säga att jag är typ 50 eller något. Och det jag, jag ligger typ koma och då sen så får man massor med presenter, alla bryr sig om, en. Ja oh my god, alla så här bitches som är typ så här jättedryga mot i skolan kommer bara, oh my god, jag trodde du var död och då kommer man bara bitch I det have my money. Jag tänkte mer bitch I know you don't care about me. Så jag skulle så, alltså det skulle jag väl Would you rather be hairy all over or completely bald? Jag skulle faktiskt vara completely bold. Tänk så här, det är ganska chic. <coughs> det är mm. så här, och typ high fashion. Och det är fashion. Som, och typ, som gör dig helt. Ja. Alltså det är ganska high fashion. Och vara helt. Alltså inte ha några ögonrin. Eller i mm. mina man kan ju bara så här använda typ så här lite. Det står bara, du skulle inte ha några hår på huvudet. Nej, completely bald. Okej, så hela läste inte ja. hela. Jag skulle alltså då kan man ta lite så här ögonbryn sådär. Ja, precis. Och man kan ha en ny hårskil varenda dag med peruker. Exakt. Vad är, och liksom du behöver inte raka benen, inte raka dig i någon armarna, armar, under armarna. Men du blir inte kallt som hår typ isolerar kroppen. Jag menar, men liksom YOLO. De pengarna som du sparar på att inte klippa håret och det en och oh, andra kan ja. du köpa mer tröjor. Ja, fan vad sweet Okej. Okay. Nästa och fråga. Det skulle spara oh, okay. mascara pengar eftersom lösa confrens där? Ja, mm. ah, ah, ser du? Ah, ah. Det blir bättre okay. och bättre. Would you rather be invisible or be able to read minds. Alltså. Det beror på. Alltså om jag skulle läsa tankar, skulle jag, jag liksom vad jag skulle jag var tvungen att stänga, ah kunde jag stänga av det, om jag ville eller var jag tvungen att höra det hela tiden låt oss säga att du, du kan du kan välja, ja men då skulle jag lugnt vilja läsa tankar för jag är väldigt nosy jag är väldigt typ sneaky, jag vill typ så här, säga någonting och sen vill jag bara lyssna och sen om de tänkte typ, that bitch jag skulle bara unfrienda. jag vet inte, jag menar jag man <här> Kan välja. För jag tänker att man kan inte vara ostynlig hela tiden. Nej, du, du väljer ju. Ja. För jag tänker att det är bra. Det för då kan man bara typ ta grejer från affärer. Alltså, vad är det för beteende du uppmanar just nu, Sofia? <laughs> alltså, polisen. Hon finns här. Ta henne. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag vet inte vad jag skulle säga. Jag, um... Alltså, föreställ dig vad mycket. Alltså, kan du kan gå du kan, på en konsert. Du kan ställa dig längst och så kan du lyssna. Och så kan du tänka vad de... Men vad de tänker, av oh, vad ful när här säger det Då skulle jag bara så här Tack för att du notice me. Sen skulle jag... jag... Jag skulle nog vilja vara And osynlig. that's their opinion, like I'm gorgeous. Okay. Would you rather be stranded on an island alone or with someone you hate? Dun, dun, dun, dun, dun. Jag var tänker, Alltså jag får en specifik person i huvudet Det är jag, eller hur? Ja. <laughs> alltså jag känner såhär with someone you hate ja såklart jag för men... liksom vi det skulle ju så utvecklas ja. till som värsta life of pie film liksom ja det skulle utvecklas och till slut så tror jag nog att vi blir bästa vänner okej okay, jag skulle inte säga så för den här personen är ganska disgusting men liksom jag är väldigt social och typ vara ensam inte kunna dela mm. mina tankar eller typ så här. Nej, det skulle ja, vara här. precis Men också, om du Och sen inte... kan man äta dem. Precis, om man... <laughs> jag Jag bara lite så här, om du inte har någon mat kvar kan du äta dem. Men vi kan bara säga att ja, du kan äta dem generellt. Ja, men alltså, så här, nu uppmanar vi inte cannibalism här. Men jag menar du gör ju det, jag, det du, du sa det. Men liksom hypotetiskt, om det är en person som man verkligen hatar så kan man ju bara äta upp dem. Alltså jag tror nog dock inte jag skulle kunna vinna över den här personen. Men kanske när hen sover... Okej. Okay. Would you rather meet an alien or travel in outer space? Okej, okay, för det första ingen. Alltså, kolla, för jag hatar rymden. Jag <laughs> bara hatar rymden. Alltså, rymden. Rym... <laughs> Fuck you, rymden. <laughs> uh, nej, men jag, jag hatar rymden för att till, kolla, om du går ut utan rymden, alltså för det första har du sett gravity? Nej, jag vill inte se det. Det handlar basically om typ att hon Sandra Bullock typ mm. skjuts ut i rymden och sen typ håller på att dö i hela filmen. Alltså sen så fort hon är säker så håller hon på att dö 30 sekunder senare. Så det verkar inte vara så himla nice place. Men får jag bara säga att det säger inte hur du kommer vara ute i rymden. Jag menar, låt oss tänka att jag kan andas perfekt utan något slags så här, vit suit som de har på sig. En rymdräkt. Ja, precis. En rymdräkt. <coughs> du håller verkligen på att dö, eller Ja, jag är döende. Men Ja, precis. De säger inte att man måste vara ute i en rymddräkt, Man skulle kunna, jag menar, science, get on it. Men alltså, och sen om du träffar aliens. Alltså jag bara tänker på såhär alien probing och typ så här, massa sånt. Alltså nej tack, jag vill inte ha någonting uppstucket där. Det är bra. <laughs> du vet att det är jorden som inte är både. Och sen för det första, aliens skulle säkert vara typ så här. Vi har hittat aliens så är det säkert, de har inte kommit lika långt som oss. Så det är säkert en liten så här cell som bara... Du kommer säkert vara första i-led och de hittar. Typ en liten okay. sak. Would you run earn a ski lodge or a surf camp? Jag vet vad jag skulle säga. börja då. Ja, okej. Okay. Ski lodge. <coughs> jag skulle, liksom, okej. Okay. Jag kan inte riktigt åka och sånt där redan. Men då borde väl kunna ha skridskor. Jag kan lära mig det. Jag menar. Vem men kan vem vill... surfa får jag bara fråga? Nej, vem vill surfa? Det är bara liksom saltvatten, äckel strand, blä fiskmåsar du måste vara den enda start på stranden nej jag är inte den enda, jag är kanske den enda i Australien men jag, är... jag bo... för er som inte vet för vilket borde typ var alla om inte typ mamma lyssnar men... hej, mamma. i så fall hej men jag har bott i Australien i kanske typ 12 år varför? jag vet ej mina föräldrar ville inte att jag skulle bli på... svensk kan bara, fan, svenskar alltså svenska så fast, <laughs> fast jag skulle nog säga att om man är utomlands så blir man ännu mer svensk och patriot. Jag har inte sovit mycket. <laughs> Okej, okay, men tillbaka till ja. Eh, skidstugan. Ja, alltså definitivt. Jag kan förstå vad du menar. Så här. Oversized sweaters, varm choklad, ta med kompisarna till skidstugan, åka mm, pulka. Det har högre standard. Det är liksom lite mer classy att Mm, att och vara sen skulle man få ja. Det ni så här överallt. Precis, och liksom, varför, varför vill man liksom se massor med människor som bara försöker surfa på vatten? Var Jesus, eller inte? Bestäm själv! Jag menar att han gick på vatten. Ah, jag ja, jag förstår. Okej, okay, bra. bra. Okej. Okay. Would you rather be in a dark and scary room for days, all by yourself, or in a well-lit room, <laughs> alone, with Michael Jackson? <laughs> alltså, vänta. Well-lit room in Michael Jackson, <laughs> eller dark and scary room by <laughs> myself? Ja. ja, jag bara känner såhär. Michael Jackson är ju död, så han är ganska ofräsch just nu. <laughs> så jag skulle, jag skulle vara i ett mörkt rum, även fast jag är mörkrädd. <sighs> jag skulle... Inte gör det. Jag skulle hellre vara med Michael Jackson. Bara så här, typ ta ett lite skinko. Föreställ dig att du kan fin. sova. Ja men har du inte liksom om du har sett typ criminal minds eller någonting sånt där så kommer du fatta hur läbbit tanken att vara ensam i ett bäcksvart okay, rum. Okej okay, okej jag ändrar mig. Jag hänger med Michael. Men så här, det är ja. varför jag typ tänker så här. Five Nights at Freddy's typ så här, att någon bara ska komma och bara. Åh! typ, Då skulle jag typ kissa på mig. På riktigt. Ja, men med, med, när det är helt becksvart man vet inte hur stor rummet är, man kan försöka det här, att man går liksom till vänster och följer, som man gör typ en labyrint eller något i sånt där, men No thank you I pick, I pick Thrill, her, thrill her. Och förresten, vi har precis fixat våran, um, våran bild som vi ska ha överallt Tonårstankar med Sofia och Beata Ja, ja, ni vet ju inte vem som är vem eller jo, vi sa ju. Det står också jag är på vänstra sidan och Beata är på höger. Jag har blont hår, Beata har rött hår. Jaz! Yes. Um. Den är ganska fancy. Alltså, det, är ju, det ser du som att blå skugga Ja, det gör det. Det är reflektionen äh, från glasögonen. Ja, det är glasögonreflektionen. Mm. Jag har också glasögon men jag hade kontaktlinser en dag, så... Eller, det är ju idag. Vi tog den idag. Ja. Men du har bytt topp nu. Du har stulit min. Men ja, Jag är på tal om bilder, Ta mer bilder kan ni se på våran officiella Instagram. Våran Instagram! Mm. Jag försöker bara peppa lite grann. Jag tänker lämna dig. Hej då. Nej men äm, våran Instagram som mm. är -tank podden stavat T-O-N T-A-N-K podden. Om ni inte kan ställa podden så då är du för ung för att vara där. Idén med den här podden var att vi är två tonåringar som pratar om våra tankar, våra intressen, vad som helst, åsikter, idéer, tips, bla bla bla, erfarenheter. Allting som två tonåringar tänker på. Ja. Um, och nu känner jag att det är ganska bra slut. Um, ni kan hitta oss överallt på -tank podden Överallt på webben. Ja, inte vi... överallt. Ja, alltså, ni kan inte stå och skrika -tank podden Och sen är vi där. Utan vi har en eh, Instagram. Twitter. Tumblr. Youtube. Fast på Youtube heter vi Tankar. Okej. Okay. Annars, överallt. Tontankpodden. Ett ord. Jättelätt Små bokstäver. Att Var vi kommer lägga upp den här. Soundcloud. Vi hoppas... Att kunna fixa iTunes. Um, vad mer? Den är Podomatic och YouTube. Ja, fyra ställen. Jag tror vi säkert YouTube två gånger. Okej, okay, men. men. Eh, och. Vi hoppas och ber att vi kan få upp det på iTunes. Ja, så snälla, om vi är på iTunes, prenumerera snälla och även om du inte ska lyssna, bara spela avsnittet högt och lämna en five star rating på iTunes. Och gilla videon om du kollar på Youtube. Ja, och sen, jag vet inte vad man gör på Soundcloud, men gör någonting. Vi är gärna intresserade av era tonårstankar, så maila oss på tontankpodden at gmail.com. Hitta mig på Instagram att Sofia Wendel. Det kommer finnas länkar överallt. Och Beata. Uh, man kan hitta min Twitter som är AtaEbAron. Som finns, uh, kommer finnas, finnas i beskrivningen som ni kan stava det. Så. Uh, och uh, ja, maila oss, tyck om oss, uh, ge oss... Ge oss um, revier, kommentarer, <coughs> like våra bilder. Snälla, snälla. Vi, vi är, är desperata. Vi är två ensam barn som vill bara ha lite begräftelse här på nätet. Snälla. Ja. Så, um, Det var vår första podd. Hoppas att ni tyckte om det. Det gjorde vi. Hej då! Hejdå.